Velkommen til Filmsofa. Jeg sidder her med Christian. Goddag, goddag. Mathias. Godday, godday. Og mig, Bjarke. Goddag. <laughs> <laughs> Uha. -huh. Og vi skal snakke lidt om, hvad for nogle film vi har set siden sidst. Yeah. Øh, det er blevet en ja. Det bliver den tid. Jeg kan jo starte med mig selv. Jeg har set en film, der hedder Cashback. Okay. Øh, det er sådan lidt, lidt en underlig film om en øh, kunststuderende som efter et brud med kæresten begynder at lide hmm. Og så kører en masse ting og får cashback <laughs> nej men altså og så, så fordi han ikke kan sove så tager han et deltidsjob i de timer, hvor han plejer at skulle sove og på den måde siger han det er cashback for sin tid fordi han oplever at næsten har to dage på døgn fordi han, han ikke sover Okay. Umiddelbart det lyder den virkelig dårlig. Uh, umiddelbart, ja. Den <laughs> er ikke sådan super god, men altså, den er sådan meget spændende at, at undersøge nogle emner, som er altid sjove. Uh, men altså, han, for, han, han forestiller sig lidt en verden, fordi han er kunstner, hvor han kan stoppe tiden. Og det er sådan, at han får tiden til at gå. Uh, fordi så forestiller han sig alting, sådan meget i slow motion. Og Øh, da han arbejder i det her supermarked, øh, så forestiller han sig alle no øh, kunderne nøgne. forestiller sig, at han kan gå rundt, bare tage tøjet af dem, og så male dem. Og det bruger han så tiden på da det er male det her, det han har forestillet sig. Okay, så det, han det er en, sådan, en, en del det, af hans Det sådan en del af hans ikke? og okay. så, så arbejder han imod at øh, forny sin, sin måde at kunne sove på igen. Ved at for forelske sig i den nye, eller i en af og med sådan lidt. Ja. Og den er sådan lidt underlig på mange måder. Den er sådan set okay underholden. Er det en drama eller sådan noget komedie? Ja, komedi, det er sådan en drama-komedie-agtig. Okay. Dramedy. Dramedy. Så. Faktisk okay. Jo. Det kunne være kigt værd, hvis det var. Man ikke selv kunne sove. <laughs> ja, det var sådan lidt den situation, jeg sad i, dengang jeg så. <laughs> du er måske fået den passede så godt. Det ved jeg ikke. Det kan være. Jeg har faktisk set en film med Sasha Gray. Uh, er det... Hvad fanden er det hedder? Girlfriend Experience? Hvem er hun? Jamen, <laughs> hun var hun, hun... Jo, hun, hans uh, første... Uh, Nå, Sassy Grey, var det ikke hende, der var med i Entourage? Uh, jo. Er hun det? Nå. Ja. Uh, jeg så en film filmen, hun er lidt underbesvær. Men jeg ved... Jeg ved... Er det Hvordan, det er hendes gennembrugsrolle som skuespiller, ikke? Som... Adult entertainer. Model. <laughs> <laughs> det, det var jo den, der, der hedder Girlfriend Experience, hvor hun spiller en... En prostituerede eller sådan noget, der der kører en dag med en fyr, og så kører hun den der experience pakker på ham, hvor hun skal lade så meget, hun er hans kæreste. Ja. Det var sådan noget det, hun, hun lavede først, og nu blev faktisk prisdomineret, så jeg ikke husker. Okay. Så. Har jeg har ikke fået set nogen, men jeg skal, jeg skal have set den, alene fordi den blev nomineret til en pris, og fordi det er Sasha Gray. Du lave et research på en stil, der roller først jo, så du lige kender hende stil. Jamen jeg tror, han har været research der. Oh okay, den film, jeg Ej. så, det var den der, hedder hed Would You Rather. Det vil ikke være Oh ja, yeah, altså, Det er en film om, om druksbilledet, eller? <laughs> nej, ja, næsten. Den handler om sådan en, en stor fond, der er sådan en familiaret fond, der sådan giver penge til folk, der er i nød. Og den måde, de gør det på, er så ved at tage sådan nogle folk, der måske har sygdomme, eller en eller anden desperat behov for pengene her, eller øh, sådan eller et eller andet. De har brug for et eller andet. Og så samler de sig i et, et rum, og så skal de så spille Would You Rather på meget, meget undskabsfilminer, en til der, en der er de tilbage, som så får det her ønske opfyldt. Og det er det, den handler om. Så det er det sådan lidt en muserfilm. Uh. Uh. Ja, sådan lidt, lidt, lidt i stil med de der sår-film, ikke? Altså, ikke? Ikke han af, at uh, det er sådan en sindssyg mand på sin vis, men mere den der med, at der er jo kommet den der bølge af, hvad kalder det? Pain Movies? Ja, det kan man godt kalde. <laughs> uh, hvor, hvor, hvor, hvor det i stedet for rigtig gys bare er umenneskelig smerte, folk skal igennem. Ja. Uh, der har jeg selv set en film, der rent faktisk minder om det. No. Uh, en film, der hedder The Woman. Jeg ved ikke, om okay. I kender til den. Aldrig hørt om den. Men det er en, en, en uh, mand, som finder en kvinde ude i skoven. som sådan, Hun er vild. Så hun har er, hun er, hun er ikke nogen opdragelse eller noget sådan rigtigt. Hun har et meget basalt sprog og sådan noget. Er det den, de lavede grin med i en af de der... Det tror jeg, de laver grin med i... Vi prøvede at se Scary Movie sammen, alle tre, og vi ja. nåede cirka lige at se hende, og så stoppede vi, fordi den simpelthen var <laughs> så dårlig. Der tror ja. jeg nemlig, at hende vil, vil nu man, at se. Men ja. altså, så, så, så, så tager han hende til fange, øh, spænder hende op, op nede i en kælder, så man nu og godt. så og så I starten virker han sådan næsten normal, men så begynder han med at fange hende der og spænde hende op på sådan en kors. så efter, men så finder man ud af, at han ikke bare er pludselig sadist, han har været sadist hele tiden. Uh, han bliver mere og mere sadistisk, jo længere han kommer hen. <laughs> okay. Sådan i hvordan han nærmest, nærmest sig op, revler op i sin opførsel og sådan noget overfor, hvem han nu skal uh, have sin facade overfor og sådan noget. Okay. Og ja. Og det hele starter med, at han fanger den her kvinde, og uh, så begynder hans facade, så han bare krakulerer, og så til sidst, så sker der alt Men det er også sådan en af de der pæne movies, kan man så sige. Okay. Men jeg tror, den er bedre end... Ej, det ved jeg ikke. Hvad er den der var den der, der, der, der, så. Det var sådan en lidt blandet oplevelse. Ja. Det var ikke specielt god, <laughs> <laughs> men den de var da de til at holde ud og se på. Altså. Okay. Den er Would You Rather, det er sådan... Den er ikke særlig. Den er faktisk da Men det Og det er jo sådan, det er lidt de der standard, hvad kender man det, sådan lidt teenagefilm, sådan lidt... <laughs> den er ikke så blodig, men det er sådan lidt ubehageligt noget, de laver. Men man ser ikke helt så meget, fordi den er lidt level rated. Ja, den er ikke meget martyrs. <laughs> den har jeg altså aldrig set. Men, ja, okay. Men nej. Hvorfor har du ikke det? Yes. Den. Det er, for den på, der jeg har en frarrode af jeg to, Tysdrenge. Ja, jeg synes nu, ja, no, er jeg den. det er kun mig, der har frarrode den. Okay, den der would you rather, altså, så tager de sådan et andet, hvad de skal, ud fra sådan en kasse, med sådan en kort på. Og det er bare sådan fuldstændig tilfældigt, hvad det er. Nogle, nogle af tingene er bare sådan, om det her der dør, du bare og smager <laughs> Så, det er, sådan så er der altså det der would you rather, der er ikke noget valg i virkeligheden. Nej, ikke rigtig, ikke altid. Det er ikke sådan noget med, at du skal trække to ting. Hm, vil du heller dræbe eller dræbes? Ikke altid. Der er nogle nu en, hvor det er, nogen, er, nogen, er sådan, til at starte med, der er sådan en med for eksempel. Øhm, nu kan jeg huske mig første. Kan de sige nej? Og de siger nej, de kan ikke sige nej. De kan sige, at de gøre det en eller andet. Jeg tror, der er en, der, der er en hvor at af dem, der er med til arrangere det. De har, de har en søn og faren med, og så sønnen, han er åbenbart er en eller anden lidt mærkelig for dem. Det er jo ikke, de er begge to mærkelige, lad os bare sige det sådan. Men så søn, er sønnen, han har set sig sur på en af de der deltager. Og så i en af runderne så får alle sammen så valgt Du har den her syg, vil du stikke sidemanden i låret med den Eller vil du øh, piske ham, ham derover 10 gange med den her øh, en eller anden Og så sådan Går de så sådan Begynder at gå rundt, og så til det starte med pisker de så ham der Og så finder de sig ud af, at håber vi for alle sammen det valg med at piske ham Og så begynder de at gøre det, og så til sidst så bliver han sådan død Og så kan de pisker så meget Så men, de lidt, de Men det svinger lidt lige ved udfordringen, Men det er bare det ondsindede det der med at der er for eksempel en der får, om du får det her korten, om så skal du holde en øh, så skal du have sådan en et øh, kanonskræd eller sådan i, i hånden. Og så vil den sådan hvad hedder det, <laughs> bunden fast. Ja, lige præcis, er sådan det kommer gafte tape rundt om. Så skal den holde den der. Og så Altså i nær du vælger øh, okay. yeah, right. <laughs> <laughs> så hoppe på den den fuser. We are right. Altså best hunters bolden. så døren til efter ved udetab. Så er så sådan, okay. han har ikke så stor chance for at overleve. Altså men har de selv tilmeldt sig i, eller? Jamen det har de jo på en måde, fordi de på jo, en måde, de, de, de, de er desperate til at starte med. Så går de med til det derinde. Altså så prøver du har chancen for at vinde det her. Du skal bare vinde det her ophold her. eller du går med her nultime <laughs> så, så, så Skal i bare vinde her til den her fest i aften og så, så får du så alt det du har, de penge her. Og så kommer det sådan her ind så, prøver at det bliver hårdt. Det er kranse der kun egentlig kan vinde. Nu har jeg chancen for at gå. Og så bliver alle sammen, Nå, det sådan det og det finder. Ja. Og så ja, bliver det nu skal sidder en anden i el den har jeg fravådt den film den lyder vistlig dårlig ja, den er ikke så god ja modsat jeg, jeg, jeg i har set bold psychopatiske film jeg har set timefilm jeg har set rango med okay. jen dip no øh, hvad synes du om den ja ja yeah. de jeg, jeg, jeg har fået en anden befanlig men næste altså, det var ikke sådan jeg var blown away må jeg sige men det er okay. det er det er der hyggeligt. <laughs> men det er sådan, den lavede meget sjov, ikke? Åh, altså, jo. jo, men den var ikke, altså det var ikke så sjovt som jeg troede alligevel. det okay. Altså det er jo ikke fordi det er en svag film overhovedet, men det var bare, øh, ja, jeg troede det havde blevet, måske bedre jokes. Men, okay, ja, det var sådan, det var. Det er da, hvis sande midlertidige film. Hvis, var, hvis man, <laughs> <ja>. <laughs> Nå, men jeg, hvis jeg ikke, sige, jeg tror, hvis jeg havde to timer på hånden, så tror jeg hellere, alligevel ikke, at jeg ender, at jeg ville se i *Voyeurage*. <laughs> også, også. Du vil hellere se den igen så, end du vil se Watch Wilde og så. Også det, ja. Ja. ja. Det vil jeg så ikke, for der var en gode nummer virkelig ring. Det ville komme. <laughs> den <laughs> men er glanske, men den, så den. den lyder virkelig dårligt den som <laughs> fristjændsød. Den var ikke rigtig Så. Men det var lige, hvad vi havde set siden sidst i år. For nogen af dem. Hvad er det næste hele episode kommer til at handle om? Er der nogen af jer, der tør at afsløre det? Ja. Christian, jeg synes virkelig, han han han har anbefalt den et mange gange, så er plade om at få lov til at sige ja. den første gang vi, nej anden gang vi optog noget, der der var der på Vennen var Christian på det kraftigste anbefalede episode den. Ja. Og nu et år efter eller sådan noget, så har han så endelig fået lov, så det bliver spændende at se. Jeg gælder alternativt, jeg stopper eller eller så ser vi den nap. Så så vi så stopper vi og så så gå nu gå nu gå nu og så siger vi okay, så stopper vi hver efter. <laughs> okay, jeg glæder det er ikke til at se næste gang. Eller gør jeg med? Efter vi ses næste gang.